Kapittel 4 Og Samuels ord fortsatte å komme til hele Israel. Så dro Israel ut for å møte filisterne i strid, og de leiret seg ved Ebeneser. Filisterne derimot slo leir i Afek. Og filisterne stilte seg så opp i formasjon for å møte Israel, og striden gikk dårlig, slik at Israel led nederlag foran filisterne, som slo gjel omkring fire man i sluttet slaglinje på marken. Da folket kom til leiren, begynte Israels eldste å si, «Hvorfor tilføyde Jehova oss i dag et nederlag foran filisterne? La oss hente Jehovas paktsark til oss fra Kilo, så den kan komme hit i vår midte og frelse oss av våre fiendesån. Folket sendte da bud til Kilo, og derfra bar de bort paktens ark som tilhører herstyrkenes Jehova, han som sitter over kjerubene. Og Elis, to sønner, Hoffni og Pinias, var der sammen med den sanne Guds paktsark. Og det skjedde så snart Jehovas paktsark kom in i leiren, at alle israelittene satte i å rope høyt, slik at jorden ristet. Filisterne hørte også lyden av rope og begynte å si «Hva betyr lyden av detta høye ropet i hebreernes leir?» Til slutt fikk de vite at Jehovas ark var kommet til leiren. Og filisterne ble redde, for de sa, «Gud er kommet til leiren!» Derfor sa de, «Ved oss, for noe slikt har aldrig hendt før! Ved oss! Hvem skal frelse oss av denne majestetiske Guds hånd? Dette er den Gud som slo Egypt med all slags nedslakting i ødemarken.» «Vis dere modige, og vis dere som menn, filistere, så dere ikke skal komme til å tene hebreerne slik som de har tjent dere. Ja, dere må vise dere som menn og kjempe.» Da kjempet filisterne, og Israel led nederlag, og de la på flukt hver til sitt telt, og det ble et meget stort mannefall. Av Israel falt det trettiotusen fotfolk, og Guds ark ble tatt.» og Elis to sønner, Hoffni og Pinihas, døde. Og en man av Benjamin løp av sted fra slaglinjen og kom til Kilo samme dag med sønderevende klær og med jord på hode. Da han kom fram se, da satt Eli på sin stol ved veien og passet på, for hans hjerte hade begynt å skjelve på grund av den sanne Guds ark. Og mannen gikk in i byen for å melde fra, og hele byen begynte å rope høyt. Og Eli hørte lyden av ropet. Da sa han, “vad betyr lyden av denne larmen?» Og mannen skyndte sig for å gå in og melde fra til Eli. Nå var Eli 98 år gammel, og hans øyne var blitt stive, så han ikke kunde se. Og mannen sa så til Eli, «Det er jeg som kommer fra slaglinjen, og jeg, fra slaglinjen, har jeg flyktet i dag.» da sa han, vad er det som har skjedd, min sønn?» Og budbringeren svarte og sa, «Israel har flyktet for filisterne, og det har også skjedd et stort nederlag bland folket, og dine egne to sønner, Hoffni og Pinias, er også døde, og den sanne Guds ark, den er tatt.» Och det skjedde, i det øyeblikk da han nevnte den sanne Guds ark, at han falt baklengs ned av stolen ved siden av porten, og døde, for mannen var gammel og tung, og han hade dømt Israel i 40 år. Og hans svigerdatter, Plinias søstre, var gravid og skulle snart føde, og hun fick høre meldingen om at den sanne Guds ark var tatt, og at hennes svigerfar og hennes man var døde. Da bøyde hun seg og begynte å føde, for veiene kom uventet over henne. O like før det i tidspunkt da hun døde, begynte de kvinnene som sto hos henne å si, «Vær ikke redd, for du har født en sønn!» Og hun svarte ikke, og festet ikke sitt hjerte ved det. Men hun kalte gutten Ikabod, i det hun sa, «Herligheten er gått i landflyktighet fra Israel.» Det var med henblick på at den sanne Guds ark var blitt tatt, og med henblick på hennes vigefar og hennes man. Så hun sa, «Herligheten er gått i landflyktighet fra Israel, for den sanne Guds ark er blitt tatt.»